waslan ma leximin al-libri sharh sunna t'authorit imam barbaherit rahimahullah ma komentimin e sheikh rabi ibn hadi al-madkhali hafidhahullah kemi arrit te pika 74 ku thot autori rahimahullah wa alam anna arwah as-suhada'i fi hawasil fi hawasil tayrin khodr të srahu fil gjenneti wa ta ujila kanadila tahtë l'arsh dhe të dhja se shpirta të shëhidave janë në trupat e shpesve të gjelë për ta të cilat të cilat fluturojnë për gjennet nga i do që duan edhe këthejhen kanadila të varur nën arsh wa arwahu l'kuffari wa l'fugjari fi barhut kurse shpirtat e mosbësimtarve dhe kriminellve janë bërhut, wahie fi si të gjinë edhe jo është shkallë në si të gjinë. Do me thonë se shpirtat e dëshmorve, shahidave, janë në, gjë, në gjënetë edhe fluturojnë në përgjënetë nga i do që duanë, dhe kthehen për tu për të pushu, do thot në kandila të varur në ars ose nën ars. Kjo është përmend në disa hadithe sahiha. Si është hadithi ku e kanë pyet pejgamberin sallallahu e kanë pyet Abdullah ibn Masudin radhiyallahu anhu për ayetin Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Do të thotë me algoritni ata që janë vrarë në rrugën Allahu e Allahut për të vdekur, bel ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ata janë të gjallë edhe furnizohen te Zoti i tyre. Edhe ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu edhe ne e kemi pyetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë. Edhe ka thënë eh spirtrat e tyre janë në trupa në brendësitë e trupave të shpesëve të gjelbërt, do thotë shpes me ngjyrë yeshile në xhenet. Edhe ata kanë kandila të varur nën arsh, në ars, fluturojnë nëpër xhenet kudo që duan, pastaj kthehen te ata te do të thon te këta kandila. Ather Allahu Zoti i tyre u drejtohet dhe i thot, a dëshironi edhe diçka? Ata thoin çfarë të dëshirojmë kur ne fluturojmë lirshëm nëpër xhenet ku të duam. Dhe kështu i pyet Allahu Subhanahu ve Teala 3 herë dhe kur e shoqën se nuk do ti lër, do të thon pa u përgjigjur, ata thon o Zot, o Zot ne duam që të kthehen të kthehen në shtëpë të veton me trupat që i kemi pas dhe të vritëmi në rrugën e tyre përsëri. Ather Allahu ila, do të thonë pasi nuk duan as gjatë tjetër në xhenet. Kjo është një prej haditheve është në Sahih Muslim, që tregon vlerën e sakrificimit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe thotë, si pas regullave që i ka caktu, Allahu subhanahu wa ta'ala, ata njerës të cilët flio, dhe më thanë, e, e venë në gati shmëri e, pasurin e tyre, edhe jetën e tyre, për të, për të realizu atme të cilën i ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe më thanë, jam të gatsëm që ta japin jetën, Edhe nëse kjo ju ndodh, nëse vritet në rrugën e Allahut, atëherë shpërblimi për ta është për për ta është shumë i madh. Do të thon mirëpo që të që ta fitojnë këtë shpërblim, duhet patjetër që lufta të jetë sipas rregullave që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, edhe do thon në librin e tij edhe nëpërmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot luftë e, e lichtme, seriatike me pushtetarë musliman, me flamur të njohur e kështu me radhë, dhe thëtë jo e, gru, grupim, dhe thëtë i disa njerëzve, për të shpalë luft, edhe për të ngritë kunder muslimanve dhe kunder jo muslimanve, dhe më thëmë kunder pushtetarve, kunder popuive e kështu me radhë, ajo nuk është luft, dhe nuk është shahit lëk, dhe më thëmë vrasja, ose rënja, dhe më thëmë nëtë rrugë, sepse nuk mundet e, me qenë se cili qka i kujtohet me bëndë një pun, ose në një, të më thanë, për, përfitime ose për qëllime, pa marë parasysh qëfar i ka, por, do thotë, islami nuk është anarki, pa regull, po ka regull edhe sistem për kryer, qka nështisqarum në shëriadë edhe në qëpëse realizohet aji regullë dhe ato ligje, atëherë e vlenë argumentet për që të regojnë vlerën e luftës në rrugë të allahot edhe vlerën e rënjes shëhid. Dhe më thonë, jo, pra disa njerës në kohën tonë edhe në shumë kohërat të tjera jam përqendru vetëm në argumentet që ka të regojnë vlerën E luftës në rukë të latë dhe vlerën e shëhit lëkut edhe i kanë lanë kretësisht mazdore argumentet, du më thënë ajetët edhe hadithet që i tregojnë regullat edhe kushtet për ta për ta rritë kjitë vlerë du më thënë, ata janë përqendru vetëm në argumentet që ka flasin për vlerën edhe i kanë lanë regullat atëherë në qëfëse shkellen regullat kuptohet se nuk fitohet shpërblimi Sikur, du më thënë shembulli i kësa jo, sikur shembulli i shdove e për tjetër. Du më thënë që se dikush lexon për vlerën e namazit, kuptohet se namazit e ka vlerën edhe matë madhe sësa gjihadi. Dikush i lexon argumentet du më thënë dhe një ajet ose një hadith për vlerën e namazit edhe në atë moment qo e të më falë, pa marë për asish a ka avdes, a nuk ka avdes, a është i pastor, a është gjunubë. Asta ka rrit kohën e namazit asht ko e vlefshme apo as ko ndalesës për namaz gjithashtu edhe namazi ka kohra kur është ndaluam. Edhe as ka kibla, nuk është ka kibla, do të thonë, pastaj edhe nuk i di rregullat brenda namazit se e, kur duhet të ndrukuë dhe si duhet të mësku ndrukuen, sërish dhe kështu me radh. Ai më rin ai vlerën e aty namazit, do të thonë, ato hadithe për të cilat ka lexuar, kuptohet se nuk e më rin. Gjithashtu edhe xhihadi edhe shahidlloku, domethënë kanë vlera shumë të mëdha. Mirpo pa i plotësuar kushtet dhe pa i ditë rregullat për to, nuk arrihet ajo vlerë. Sidoqoftë, domethënë në aspektin e akidës, ajo është çka e ka qëllimin autori Rahimanullah Mesjaru. Është e saktë se shpirtat e shahidave janë në një shkall të lartë në gjennet. Por gjithashtu edhe shpirtat e pesimtarve, për gjithësi, janë në gjennet, kur vdesin, dhe më thënë edhe presin ditën e gjykimit. Kurse, dhe më thënë, si, si që ka thënë Allahus, subhanahu e ta'ala, kella inë në kitabë el-fugjari, lefisit gjin, dhe më thënë, për para asaj, qalla in kitab al-abrari la fi aliyyin do thot libri me shpirtat ose do thon shpirtrat e besimtarve ose bamirsev jam n aliyyin wama adraka ma aliyyun do thon a dis se çka st ai aliyun st kitabum marqum do thon libër i shkruar ne perpikmeri yes haduhul muqarrabun të cilin e dëshmojnë me lajke për afruar të Allahu. Në thotë, më përgjësi shpirta të besimtarve janë në grada të larta, në gjennet. Kurë që shpirta të kriminelve, ose mos besimtarve, mushrikve, janë në grada më të ulta në gjëhennem, si qka thanë Allahu subhanahu e ta'ala, kella inë në kitabël fudgjari, lefisit gjin, dhe më thanë Libri me shpirtat e kriminelleve, është në si të gjinë, uëma e drake ma si të gjinë, kitabu më mërkumë, në më thënë a disë qëka është si të gjinë, është liber i shkruar në përpikëmëri, uëjlu njëmë e idhillill më këdhibinë, më thënë mjerë për, për gjenjë shtruësit, ata qëka nuk e besojnë shpalljën e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Të gjitha këto, jan as për qellim do të thon në jetën e berzehut, në jetën e varrit deri në ditën e gjykimit. Ë, kto e ka kto i ka përmend autori rahimahullahu sepse disa prej grupeve devijuara nuk e pranojnë jetën e varrit, edhe e refuzojnë dhe thon se nuk ka jetë tvarrit edhe e, baza e tyre është në në logjikën ose natyrë që është e dukshme sepse thonë nëse e çelim varrin do ta shohim trupin, do të thonë edhe trupin e besimtarit edhe trupin e mosbesimtarit, as nuk ë do të thotë knatësi edhe përmirësim, as nuk ka dënim ose shkatërim, do të thonë te ai trup është i njyajit, ashtu si e kanë varrosur Vetëm shkon duke u prishë të më thënë si që është normal e për trupat. E, mirë po, kuptohet se ajo është jetë që hinë në diturin e gajbit, edhe atë nuk e di askus tjetër përveç Allahut subhanehum vëtë ala. Nuk është diçka që është edukshme me sy ose e prekshme, pra nuk arrihet me shqisa, po njohuria për ta arrihet vetëm për mes të pasimit të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Për e, vërtetimin e jetës së varrit ka shumë argumente e prai Kur'anit dhe të Sunnetit. Një prej aty është hadithi i gjatë që transmeton Beray ibn Azib, i cili tregon se kur vdes besimtari, do të thënë si vdes si vinë me lajket në formë të bukur edhe të ndryquar edhe ulen për para ti e, sa ishojnë sytë edhe atëherë i vjenë melekull meutë dhe më thënë me lajkja e vdekjes edhe i thotë dilë o shpirt i këndshëm në knacin dhe mëshirën e Allahut edhe atëherë delë shpirt i prej ti si kur dhe më thënë pika prej ika ujit prej çepit e, e enës, edhe do të them papas ndonjëdhën. Ather nuk e, për në momentin që e merr meleku lëuti, melekat e tjera nuk e lën as një çast, edhe e marrin edhe e mbështjellin ose e vendosin e, ato rroba edhe çefina që i kanë marr prej që i kanë sjell prej xhanetit, edhe në era edhe parfume të xhanetit. Edhe atëherë e marrin atë e çojnë lart. Do të thonë secilin grupt me lajkeve që kalon, ata thonë ku është ky spirt i mirë, ë ose ku është ky njerëz i mirë, edhe ata thonë ky është filani i birit filanit, edhe e mërtojnë me emrat më të bukur që është emërtuar në dunja. <clears throat> Atëherë, dëmë thënë ati, i hapen, qi, hapen dyër të qive, edhe në gjithet lartë. Atëherë, kërë të shkojnë, kërë, dëmë thënë, Allahu urdronë që të kthehet shpirti ti në trupë në varë, se aty edhe do të pyetet. Edhe e thotë, Allahu, ose kjo është, shtim qka e ka shtu transmitu e si, ajetin, ku ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalëqnakum, wa fiha nuidukum, dhëmë thënë prej tokës, ju kemi kriju, edhe në të do t'ju kthejmë, wa minha nukhrigjukum tarëten ukhra, edhe prej saj do t'ju nëzjerim edhe njëherë. Athëherë kur i vjen shpirtin trup, ulet, dhëmë thënë njeri ju, pra njeri ju me shpirt edhe me trup, edhe i vinë dy me lajke që quhen në munker edhe në kirë. Ata janë në formë trishtueshme, dhe më thënë formë friksuese. Edhe pjesin për këto tre pjetje të rëndësishme. Kusë është zoti jotë, cila është feja jote, edhe kusë është pengameri jotë, ose qka thu për këtë njeri që është dërgu të ju. Edhe besimtari për gjigjetë, me lehtësi, zoti imë është Allahu, feje imë është Islami, edhe pengameri imë është Muhammedi, sallallahu anem e sellem, dhe thot ajo është pra kur për për të të shkathu për kitë njeri që është dërgu të ju, thot ajo është Muhammedi, dërguari Allahut, i cilin a ka ardhë me argumente dhe udhëzim, dhe ne i kemi besu, dhe i kemi pasu. Kjo është vertetëme i fjalës së Allahut subhanahu wa taala që ka thënë yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawl athabiti fi alhayati ad-dunya wa fi alakhirah do thot Allahu i përforcon me fjalën e fortë ose me fjalën e fuqishme ata që kanë besuar në dynjë edhe në ahiret u ydhillullahu adh-zalimin edhe Allahu i devion ose i çon në humbje të padrejtit u e je fa'alu Allahu ma jeshe, edhe Allahu ban shtëdoj. Pastaj, në hadithi vazhdojnë duke të regu për mënyrën vdekjes së mëzbesimtarit ose munafikut, të cilit i vinë me lajket, dhe më tha, në form të friksuese, edhe në form të keqe, të erët, edhe ulen për parati sa i shojnë sytë, Edhe vjen me Lekul Mauti Gjithashtu në form të keqe Edhe i thot E jetu hen nefsul khabitha Dëmë thonë O, shpirti fliqur Dil për në, në Hidrimin dhe dënimin e Allahut Edhe atëher Thot me nga meri sallallahu a sallam Dëmë thonë Shpirti spëndahet në për gjithë trupin Edhe kapet Dëmë thonë për mos medal Mirë po melekull me uti e ndzirat edhe e shkull, si ka thanë për nga meri së ladhahun e sëllënem, si që shkullet një shkop me gremë qa prej e, leshit lagur. Më thanë që është me shumë vështirësi, mirë po, e, dhe thët melekull me uti e ndzirë, ose e shkull. Edhe e merë, edhe në momentin që e merë, me lajket nuk jalanë asë një qast në dorë, edhe e vendosin në ato rroba se në ato dënime që i kanë sjell prej xhehenemit. Edhe ë prej ti del era më keççe çështë, do të thënë era më keççe prej errave të coftinave, të ngordhsirave. Ather, do të thënë hipin me ta, edhe çdo herë kur kalojnë pranë një grupi të melajëve, ata pyesin kush është ky shpirt i keç edhe ata thonë në është filani, biri filanit, me emrat më të shëmëtum që është emërtu në dunja. Derisa dvije në qilin e dunjas, në qilin, dhe më thënë, më të ullt, edhe kërkojët leje që t'i hapet dyrët, mirë po nuk i hapet, atëherë ka thënë për nga meri sërë Allah, dhe më thënë e ka lezu ajetin ku thotë Allahu, la të fëtë të hulahum e bu e bu sëma, i vala e dhëkullu në lëgjenne, du më thanë, atyre nuk ju hapen, nuk ju hapen dyrët e qjejve, ose dyrët e qjelit, edhe nuk hynë në gjennet, hëtta jeli gjelgjem e lufisem mil khijat, du më thanë, sa ka mundësi me hi devja në vrimën e gjilpërës. Edhe hithet, du më thanë, prej atje, hithet në tokë, për plaset, për tokët, du më thanë, në trupin e ti, në varë, e, ashtu, si që ka thanë, الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء مثلا هاي شي بان شرك الله هو سيكر تكت ران براي تشيلت فتاخته الطير او ذا تغابتين سبيزت او تهوي به الريح في مكان صحيح او سا تبارت فرما من اي بنت لارجت Edhe ather i kthehet, do të thonë, spirtin e trupit, edhe i vin melaket edhe pyësin për ato pyetje, mirëpo ai nuk di më u përgjigj, vetëm thotë i kam dëgjuar njerëz i duke thënë diçka, edhe un kam thënë. Ather do thotë kjo është sa i përket e kohës pyetjes ose sprovës, në var. Ajo është sprovë e randë, ka thonë për nga meri sallallahu a në sëllem, sprova në varë është ma e randë se sa sprova e dëgjallit. Edhe ajo është, du më thonë, provim i vështirë. Mirë po në atë momente, tregojnë argumentet se shpirti është në trupë, në varë, du më thonë, për mu pyet. Kurse pas pyetjesë, Besimtari, shpirti besimtarit shkon në illijin, kurse shpirti e, mos besimtarit shkon në sidgjin, dhe më thanë në gjëhënëm. Edhe me fuqin e Allahut, sëbëhanahu wa ta'ala, shpirti ka lidhje me trupin. Edhe shpërblimi ose knatsia edhe dënimi e, i ndodhin një kosishtë edhe trupit edhe shpirtit. Edhe, si të thamë, për jetën në varë, ka argumentët shumëta, si të që është ajeti ku ka thënë Allahu në naru ju urodhune alejha guduven vë ashia, dhe mu thënë për familjen e faraonit, se ata i ekspozohen zjarit në mëngjesën bramje, pas ta i thotë, vajohme të kumës saa, edkhilu alë firaune është dhe l'adhab, kurse kur do të ndodhë kiameti, atëherë do të thuhët futën i familjën e faraonit në dënimin më të randë. Dhe më thanë, së nderin ditën e kiametit, janë duke u dënuar, duke ju shfaqër zjarit. Po ashtu, në ajetin tjetër ka thanë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kur me lajket uh, ja marrin shpirtin njeriu, domethan aty zullumqarit uh, e, më thonë. Po ka thon uh, Allahu subhanahu wa taala, "Wa law tara idh adh-zalimuna fi ghamaratil maut", domethan se kishe mund me i pa zullumtarat kur janë në uh, agonin e vdekjes. والملائكه يبسطون ايديهم كل ملك استرن دوartet tyre اخرجوا انفسكم دمطان نzirni espiritat tuaj ju thon al yawma tujzauna adhab al hune bima kuntum dumtan sot dnoheni me danim postrues bima kuntum taquluna ala allah ghayra al haqi sepse ju thosit per allahun te paverteta wëkuntum an aja t'i hitës të këbirur, edhe ishtë mendjem dhejnë ndaj ajetëve të ti. Do thotë këto janë ajetët prej kuranit që e vërtëtojnë jetën e varit, gjithashtu edhe ajetët prej e, e, gjithashtu argumentet prej hadithëve janë të sunta, mirë po me gjithat disa grupe prej mëtezilive, gjëhmive, e të tjerë, dhe më thanë, e, e më hojnë e, jetën e varrit, edhe ajo s'ka dyshim se është në kundërshtim me Kur'anin e Sunnetit. Ën pikën tjetër ka thënë autori rahimahullahu, "Wel imanu bi an al-mayyita yaq'udu fi qabrihi", do të thonë gjithashtu prej akideve së sunnetit, është besimi se i vdekurit ulet në varrin e tij, uajurselullahu fihi ar-ruh, abe Allahu ya dërgon shpirtin atij. Hëtta jesë elëhu munkirën vë nëkirën, anil imani vë shëra i i hi, Duhat, uh, edhe, uh, qita pjese, qita pjese, dhe thotë, i abdërgonë shpirtin edhe, dhe më thëmë që të pëjësin munkiri dhe nëkiri, për imanin dhe për regullat e imanit, pastaj thotë, thumë, uh, të sillu, ose të sellu ruhu hu bila elem, pastaj shpirti ti del për dhimët, e, uh, Edhe thotë, vëja arifu lmejëtu zaira i dhe zara hu, ndë thotë, i vdhej këri e nje vizitorin kërë viziton, vëja të na'amu l'mu'minu fi l'kabri, vëja u addhëbë l'fajiru, këjfe shë Allah, edhe besimtari kënaqet në, ose prajë jepët së përblim dhe kënaqësi në varën e ti, edhe kriminelli ose mos besimtari dënohet, ështëtu si dohë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Për pjesën e par, pra u përmend edhe në pikën para prake, se këthehet shpirtin trup, edhe ullet, pyetet, në thanë si që shpër të tu në hadithë, sahiha, edhe, edhe përket nga kam su, për nga meri sallallahu alim sallem, që me kërku mbrojtje të Allahu nga kjo sprov, si që thamë, si ka thon ju do të sprovojnë nënë varët tuaja si sprova e dëgjalit ose pra fërësish si sprova e dëgjalit pra ndajna kam su pëngë ameli sallallahu a nësallam që të kërkojmë gjithmonë brojtëtë allahu pra iksaj sprova ka thon pra duaja allahu me inni yaudhu bika min aðab ilqabr wa min aðab il-nar wa min fitnat il-mahja wa l-mamat wa min shërri fitnat il-mesif dë dëgjal dhe thoto Allah kërkojmë broj prej dënimit në varë, prej dënimit në gjahënëm, prej fitness ose sprovës të jetës dhe vdekjes, edhe prej sprovëve të këqia të dëgjallit. Pra kjo është të dhe një prej argumenteve. <clears throat> edhe si që tam pesimtari në bahu e forcon, edhe ja mundëson që të përgjigjet, me përgjigjet e sakta, e, kurse mos pesimtari nuk ka mundësi të përgjigjet, edhe vetëm mbetet në e, dyshim edhe në frik. Kurse për këtë pjesë që thotë se i vdekur i një vizitorin që viziton, ajo do të thonë që o konkluz bazohet në hadithe shumë të dobta që nuk janë nuk janë për tu vërtetuar kurse argumentet e Koranit dhe Sunetit e këndrështojnë këtë konkluz, pra, sepse Allahu ka thënë, inë në kella të smiqëll me u ta, dëmë thënë, nuk mundësh me ba të vdekurit të dëgjojnë. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu, wa ma entë, bimu smiqin, men fil kubur, dëmë thënë, nuk mundësh me ba që ata që janë në varë të dëgjojnë. Pra, nuk ka mundësi ata që janë në varë, ata dëgjojnë atë që është jashtvarrit, domethënë të gjallët. Kjo nuk është e saktë. Kurse ajo që disa argumentojnë me disa argumente që janë sahiha, ajo nuk lejohet të përgjithësohet. Domethënë ato argumente janë për situata të veçanta. Edhe ajo është vetëm në momentin kur largohen ata që e kanë varros të varrosurit dhe ata që e kanë varros të vdekurin. Kur largohen, ka thëmë për nga meri sallallahu në sëllem, se i ato të gjojnë ato trokitjet e këpuzve. Dëmë thëmë, kjo është ajo që është vërtetu në hadith, edhe për qështjet gajbit, dëmë thëmë, duhet me qëndru vetëm aty ku është argumenti. Nuk lejohet me përgjithsu argumentin ose me zgjeru, ose me bërë krahasime. Dëmë, vetëm për atë për cilën ka argumentë edhe gjithashtu për në ditën e bedrit, kur ju ka folë, për nga meri sallallahu në sëllem, kokave të mushrikve, të cilët janë vra në luftën e bedrit, sahabët ka më thonë për nga meri sallallahu në sëllem, pëse për ju fletë këtynve që janë trupa të, thonë, të prisht, si coftina të, të prishura. Ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, se ata ose këta sot dëgjojnë më mirë se ju. Do thotë, pra sahabët e kanë ditë se të vdekurit nuk dëgjojnë. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka treguar se bëhet fjalë vetëm për këta njerëz në këtë situatë. Nuk ka thënë se nuk i ka kundërsulmë, thonë se përgjithësi të vdekurit dëgjojnë. Nuk është e saktë se nuk dëgjojnë. Do të thonë, prandaj këto argumente janë vetëm për këtë rast dhe nuk lejohet të përgjithësohet dhe nuk lejojët, më thënë, të merët, dhe thëtë kjo se të vdekurit dëgjojnë, ose e njohin dika në kështu më radhë. Pra, ajo, këto janë prej bestitnive të dërvishve, të sufive, të cilët e, e kanë, basohen në hadithet dobta, edhe, e, Dëmë thënë e marrin atë për bazë se lejohet mi vizitu të vdekurit edhe mi ufolë aty në me i lutë aty në e kështu me radhë. Pra nuk ka dushim se ajo nuk është e sakët. Si ka thënë Allahu, Wa in druhum, la Dëmë thënë nëse ju i lutë një ata, ata nuk e dëgjojnë lutë jenë të uaj. Pra të vdekurit nuk dëgjojnë nëse i folë ose i viziton i gjadhi. Pastaj gjithashtu Allahu ka më huë dhe diçka tjetër, se nëse themi se dëgjojnë, u e leu se mi u mes të gjabu lëkum, du më thënë edhe në sikur të kishin dëgju, nuk mund të ju përgjigjen. Du më thënë pra e, nuk dhe jojtë në asë një rast, mi lutë, askuj tjetër përveç Allah s.a.w. s'ka dyshim, por edhe kjo, e, si që thamë, ndas të argumenteve të kuranit edhe sënetit, pra të vdekurit nuk dëgjojnë, E, kurse ato argumentet cilat i marrin Nose janë dopta, se janë dveçanta Për situata e, specifike Pra ndaj ka disa Përshënë lajshja radiallahu anha E ka më hu Pra ka më hu Se pengameri sallallahu anhe Sërmi ju ka fol atyne e, Të vramve në luftën e bedrit Sërse duke u bazun Në ta se nuk dy gjojnë Të vdekurit nukum kujtohet saktësisht kjo është fjala Aisha s.a.p. për më kuptou inshallah e përmendim ndonjëherë tjetër wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhiru da'wānā an alhamdulillahi rabbil alamin